Так, ой, не знаю, чим це скінчиться, засумувала Варя. Чує моє серце біду. Яка там біда, сказала Гануся, ховаючи за пасуху на мисто. Поберетеся, будете жити та кататися як сир у маслі. А чи поберемося, промовила задумливо. Я знаю, що робити. Сходжу я до Уляни. До Уляни йди. нехай вона мені на карти кине. І чого до неї ходиш? Вона ж не з повно розуму. «А чому ж ти тоді біжиш до неї за допомогою, як щось трапиться?» – відказала Варя. «Коли яка біда, усі бігом до Уляниди. Хтось опікся, до неї зуби заболіли туди ж, бо вміє вона біль зашептати. Живіт звело до неї за травами. А як все добре, то Улянида дурна». «Ні, вона чудаковата, але все знає наперед. Святу правду каже». Улянида все знає. А чи потрібно нам знати, що колись буде? Не знаю, стало плечима варя. Я хочу дізнатися, чи поберемося ми з Андрієм чи ні, сказала дівчина, установивши собі навідатись до хатинки Уляниди, що самотньо промостилась на самому краю села. Ольга збиралася прати, коли до неї зайшов брат Михайло. Вона попрохала його поставити великі чавуни з водою в піч, бо носила цьому дитину, і до пологів залишались лічені дні. Але брат швидко пішов, пославшись на термінові справи. Її чоловіка Івана теж не була вдома, А і свекрухи та свекра який зиск? Старі та немічні, хоч самих на руках носи. І старшу доньку Олесю теж гріх змушувати піднімати такий тягар. Шістнадцять років виповнилось дівці, а вона така маленька, худенька та бліда, глянути страшно. І не голодує, а не росте ніяк. Її подружки такі пишногруді, мають ноги як пляшечки, а в Олесі не ноги, а цівки. Куди її підняти такі чавони з водою? Ще в талії переломиться. Не в матір пішло, дівча. Ольга висока, дебела, Руки товсті та цупкі, що чоловік не здужає зробити, сама зробить, не переламається. Тож довелося Ользі самій тягати воду з колодязя, наповнювати чавуни та засовувати їх у піч. Леді погралась, поперек звело ні сігнутися, ні розігнутися. Ойкаючи та клянучи на легку жіночу долю, вона пролягла та лише на кілька хвилин, не звикла валятися у ліжку. Змалку була привчена батьками до роботи, то ж тільки Нобіль відступив, пошкандибала збирати білизну для прання. Ольга зібрала полотняні постілки. Постілка простирадло. Та грядна. Понесла їх до жлукта. Жлукто – дерев'яна діжка без дна для замочування білизни, яке стояло у дворі під парканом. Складену білизну поклала у жлукто Нахилилася, щоб утрамбувати. «Велика родина прання вистачає!» У животі так болюче кольнуло, а жінка голосно зойкнула, схопилася за низ живота, присіла. «Мамо, що трапилося?» Скорівника виспочила схвильована Олеся, підбігла до матері. «Що, вже починається?» «Ні», – Ольга Кола посміхнулася. «Здається, минулося». «Тоді відпочиньте, я сама справлюсь», – сказала Олеся, вправно склала білизну. Її було стільки, що жлок то наповнилось до самого верху. Олеся прикрила білизну ганчіркою з грубого невибіленого полотна, насипала попелу. «Мамо, йдіть до хати, відпочиньте, бо ще народити раніше, ніж треба», – наказала Олеся так по-дорослому, аж Ольга не втрималась, усміхнулася. Добре, моя помічниця, сказала вона лагідно, від чого мило обличчя дівчини аж засвітилося. Від матері почути добре та лагідне слово – така рідкість, хоча Олеся завжди намагається їй годити. Та очевидно, вона, що вродилась такою хилкою та кволою. Ольга, перевалюючись з боку на бік, як вгодована жирна качка, пішла до хати, прилягла. Справді, треба трохи полежати. Доки закипить у човинах вода, вона відпочине, а там навідається варя, допоможе залити білизну у жлукці окропом. А ввечері повернеться додому Іван. Вона візьме прача і разом підуть до озера прати. Ольга прокинулась від дикого крику Олесі, підхопилася, побігла на галас. Посеред кімнати валявся перекинутий чавун. Серед пари стояла донька, що сила лементувала. Її ноги були червоні. «Мамо, я ошпарилась!» – трясла руками від болю Олеся. «Я не хотіла. Я хотіла лише допомогти». «Навіщо ти їх брала? Хай вони згорять, ті чавуни. Господи, що ж робити?» – заголосила Ольга. На щастя, вчасно нагодилась Варя. «Олесю, сонечко, ти можеш самостійно йти?» – запитала Варя. «Так», – крізь сльози промовила дівчина. «Тоді негайно ходім до Уляниди» скомандувала Варя. «І я з вами, похитуючись, пішла за ними Ольга». «Сиди вже вдома!» – махнула їй рукою Варя. «Ми самі впораємось!» Вона взяла Олесю під руку, і дівчата пішли з двору. Добра, лагідна душа у Варі!» – подумала Ольга. «То в лісі пташенят, які випали з гнізда, підбирає та садовить на місце, то зайчиня покинути принесе з лісу та вигодує, щоб потім випустити на волю». Ладно всім допомогти, останню сорочку себе зняти та комусь віддати. А так не можна. Розпестили її батьки далі нікуди. І як вона збирається жити далі? Улянида помостила обпечені місця на ногах Олесі якоюсь смазню. Поклала примочки страв. Накрила ноги зволоженими рушниками. Потім дала дівчині випити трав'яного напою. Ходімо звідси!» – були перші слова, які промовила Улянида від того часу, як Варя привезла заплакану Олесю. Варя не здивувалась. Іноді вона заходила до цієї відлюдькуватої жінки, тож звикла до її дивацтв. «Зараз вона трішки поспить, потім я змащу, а рани ще раз, дам масі, щоб у дому мастила. Загоїться швидко!» Олеся і справді перестала скиглити, як побити цуценя. Трохи послипувались, затихла, прикривши очі. «І як тобі це вдасться? пошепки спитала Варія, слідкуючи за Улянидою. Що саме, уточнила жінка і сіла на лаву. Людей лікувати, я б теж так хотіла. Не потрібно, сказала коротко Улянида. Взагалі-то вона була вкрай мовчазного вірка. Не всі в селі чули її грубувати низький голос. До неї йшли за допомогою, її кляли, як відьму побоювались та сторонилися. Лише Варя могла її розговорити. Дівчина не боялась уляниди, не ганила, як інші. Варю цікавило все, і незліченні бучки трав, які висіли повсюди, і мішечки з різним насінням, і торбинки з вишлушеними жабами та зміїною шкірою. Все в хаті уляниди було наповнене незнайомими запахами і таємничістю». «Чому не потрібно?» запитала Варя, сівши навпроти жінки. «Хочеш знати, що таке невдячність? Тоді зроби людям щось добре». «Навіщо ти так? Якщо ти до людей з відкритим серцем, з душею, то й вони до тебе також». «Молода ти ще, зелена. оживеш з моїх не так заспіваєш? А ти можеш мені на карти кинути? Наважилась запитати Варя, бо хто знає коли ще випаде нагода поспілкуватися з Улянидою. Навіщо? Хочу знати, що мене чекає попереду. Іноді не потрібно знати. Краще не знати. Мені конче треба знати, чи поберемося ми з... «Одним хлопцем», – зізналась Варя. «Добре», – мовила Улянида. Жінка дістала з-під скатертини потерту колоду карт. Розклала на столі так, потім інакше. Ще раз перетасувала колоду, знову розклала. Варя з цікавістю дивилась то на карти, то на обличчя Уляниди. Великий м'ясистий ніс жінки звисав майже до верхньої губи, а в маленьких, глибоко посаджених очах Нічого не розглядиш, навіть настрій не вловиш. Улянида довго мовчки дивилася на карти. Тоді випросталась, примружилася і почала повільно, монотонно розгойдуватися. Варі стало трохи лячно, а коли ворожка заговорила, очі дівчини розширились від жаху. — Будеш ти заміжньою і не раз, — ледь чутно сказала Улянида. Варя затамувала подих, щоб не пропустити жодного слова. «Хмари, чорні хмари нависли над селом. Вони вже зовсім низько, а в них горе та сльози, сльози та горе. І плакати за померлими нема вже сил. Сил у людей нема, стільки горі навколо. Мерці під ногами, а їх нема кому ховати. Всім байдуже, всі хочуть жити». І піде брат на брата, син батька прокляне, а сини відречуться від батьків. Таке буде скоро, незабаром. Своя плоть буде найсмачнішою, і рідною кров'ю дітей годувати будуть, а хліб стане і життям, і смертю. Як то? тремтячим голосом запитала вкрай перелякана Варя. Вона намагалася зрозуміти що хоче сказати Улянида, але геть нічого не розуміла. «І небо!» – продовжила Улянида, не почувши слів дівчини. «Одне на всіх небо буде розколоте. Як то?» «І небо розколиться навпіл!» – повторила Улянида. Вона розплющила очі та пильно подивилась Варі у вічі. «Ти хотіла почути правду!» Я її тобі сказала. Все. Час роздумів. Кузьма Петрович Щербак, секретар парторганізації, прийшовши на робоче місце, згадав, як уранці зустрів свого названого брата, місцевого багача Павла Серафимовича. Здавалося б, що може побратати представників двох таких протилежних класів. А все почалося в далекому дитинстві, коли вони ще разом пасли за селом корів. Павло принесла мати обід. Шматок сала, запашний хліб, сироватку в глечику. Той сів їсти, а Кузьма дістав одну пісну варену картоплину, почав її чистити. Їсти хотілось так, що аж голов в животі, і хоч був із бідної родини, просити не став. Згадав, що вдома ще п'ятеро братів та сестер, а годувальниця – одна мати. Батько помер від сухот тож невідомо, чи залишилося в хаті, бедай, щось із їжі, чи ні. А йому ось дали картоплинку, бо хтось має пасти корову. Тоді Павло підсів до нього, розклав свої харчі, запропонував. «Давай поїмо разом». Так і сказав. Якби пригостив шматком, не взяв би, відмовився. А разом можна було пообідати. І таким смачним все здалося, аж світ посвітлішав. Павло не доїв один шматок сала, віддав Кузьмі. «Віднесеш найменшим», – сказав він, усміхнувшись. «Скажеш, гостинець від зайчика?» Того дня була страшенна спека, тож хлопці погнали корів ближче до озера, щоб там покупатися. Павло шубов у воду і поплив на протилежний берег. Кузьма вирішив не відставати, але чи сили не розрахував, чи так охляв від постійного недоїдання, почав тонути. Павло витяг його на берег і відкачав воду, якою той наковтався. Кузьма попрохав нікому не розказувати, що трапилося, бо хлопці засміють. Павло дав слово тримати язика за зубами, а Кузьма запропонував стати йому братом. Щоб усе було по-справжньому, хлопці ножичком зробили надрізне на руках, і коли заюшила кров, Приклали одну до одної руки та поклялися у вічній дружбі. Можливо, вони б товаришували й далі, але за кілька років безідна тітка з Харкова забрала трьох дітей на виховання, взяла до себе Кузьму. Раз на кілька років він приїздив у рідне село до матері, найчастіше влітку, і хлопці знову були разом. Далі життя набрало шаленого темпу, і Кузьма в з'являвся в Підкопаїці, а це от приїхав назавжди. Недовго прожила стара Щербачиха пересинові та невістці, за тиждень померла. Здавалося, що все життя чекала його і, дочекавшись, заспокоїлась. Лягла на лавку, склала на грудях руки й тихенько відійшла.